На реакция. Сега как да се занимаваме с Сирия, предположение, че имаме тези проблеми вътре в Турция? Опозицията на Ердоган до сега изключително орехава. В момента стяга редиците си и именно много често се ползва този елемент. А, какво прави Турция в Сирия? Каква е ролята на Турция? Защо Ердоган е толкова мил към сирийските бежанци? Трябва да сме напълно наивни, за да вярваме, че който иде лидер се интересува от това какво ще прават 700 хиляди души, дали имат дом или не. А, така че там дебатите първа ще започват в Турция и ще бъдат изключително напрегнати. Ако ние тук, според мен, ние тук можем много по-лесно да се справим с ситуацията и дебатите не, няма да са толкова ужесточени. Там вече говорим за съседна държава, за две съседни държави, Действаща гражданска война, изключително нестабилност по границата и вече създаваща се вътрешна нестабилност в самата Турция. Отделно след биженците има и много сирийски кюрди, което дразни турските националисти. И затова голяма част от тези сирийски кюрди бягат към Германия, България, Гърция, Швеция и така нататък. Добре, сложна картина там. А, сега нека да чуем... Диагнозата, която поставя първо Борислав Димитров, на това, което става в България, обществени нагласи, разбиране към това, какво всъщност правят и търсят хората, бягащи от войната в Сирия, тук. И, може би, малко по този въпрос, който беше поставен от инженер Миланов, за легалното и нелегалното пресичане на границата. Всъщност, има ли такава хипотеза на легално пристигане на беженци с паспорти, с абсолютно ясна идентичност, с самолетен билет, може би. Добре Не знам, вечер от мен. Дали, е Чува се, нали? Да. А, въпреки, че темата най-вероятно на нашия дебат е по-скоро съсредоточена към съдбата на сирийските беженци, тук ми се ще докато говориш о Руслан, това си мислех, а, той също подкрепа тази теза, в никакъв случай не е противовесно това, което той каза, но все пак а, а, от всевъзможни източници ни залива едно, една такава теория, че едва ли не беженци са разделени на сирийци и не сирийци. Че едва ли не има такива, които имат право да потърсят закрила и такива, които нямат право да потърсят закрива, което не съществува. А, това нещо е масово, това разделение е масово използвано от а, властта и безкритично транслирано от част от медиите, без да искам да казвам всички медии, което създава така сериозен негатив и напрежение срещу другите беженци, които не идват от Сирия, без по никакъв начин това да омаловажава проблема, който има в Сирия. А, в този ред на мисли а, абсолютно подкрепям това, което каза Руслан. А, в тук също а, има определени, в, а, определени интереси, се обслужват и определени неща продават достатъчно за добре, за да бъдат а, тръбени в медиите, като например пък план на Турция да ни насели с бежанци. Истинската причина е тази, която спомена Руслан. Аз също съм разговарял с доста хора, които са били жертва на така наречения пушбек главно в момента в Гърция, но това не е прецедент, това се е случвало на други места преди Гърция в миналото. де факто тези хора са буквално избутвани обратно, когато са били заловени навътре в територията на сухопътната територия на Гърция, са водени до границата, избутвани обратно товарни флотки, избутвани на осрещния брак, турски брак, когато са хващани от патрули, морски патрули на гръцките власти по същия начин бива им се откачва, откачва, им бива моторът или източвано на горивото, завързвани биват с едно въже и се издърват близко до териториалните води на Турция. Целите тези методи, които се използват от труда на построяване на стени, и подобни тях методи, имат за цел да затруднат максимално пристигането на тръщите, закрива на на на Европейския съюз, а, маршрутите биват стеснявани и опциите остават само най-опасните, такива, именно морските. Това, което се случва в момента, това е причината, голяма част потока да се пренасочи към България, защото морският маршрут в момента, който е единствения, може би единственият почти останал възможен и все пак не е сигурния, в Гърция е изключително опасен. Товаря се по 40-50 човека в гумени лодки, което е далеч по-опасно, отколкото да се премине българско-турската граница към момента. А, за мен е сериозен проблем, а, когато говорим за национална сигурност. Най-голямата най гаранция за нашата национална сигурност са усилията, които ние ще получим, да, положим да включим тези хора в а, обществото. А, не стените, които ще построим. Тоест .е. в този ред на мисли за мен държавата в никакъв случай, докато преди няколко дена мислех по въпроса дали всъщност не са започнали да вършат нещо с законопроекта за промяна на закона за убежището и беженците. Определено се убеждавам, че нищо не сме започнали да правим по този въпрос. Най-голямата заплаха за нашата национална сигурност е този законопроект и мерки от този характер. Маргинализиращи една група хора, поставящи ги в крайно неудобна ситуация най-леко казано, а, в този ред на мисли такива законопроекти и законодателни инициативи на правителството за мен са най-голямата заплаха за нашата сигурност. А липсата на каквато и да е върховенство на закона или на законност или въобще дефицита на такави такива понятия, въобще е другата основна заплаха. Ксенофобските настроения, които се надигат и липсата на каквато и да е мотивация от, от страна на властимащите да а, подвеждат под отговорност хората, които попадат под разпоредбите на наказателния закон, също е друга сериозна опасност за националната сигурност, а, която много малко хора коментират а, въобще. А, и тези настроения тлеят в обществото доста време назад. Просто сега в момента стана твърде удобен и станаха твърде популярни а, тези, тези мнения. Тоест за мен е това са двете може би най-основни заплахи за националната сигурност. В никакъв случай аз не разглеждам наличието на една малка група хора, тук като някаква заплаха за нашата сигурност. Заплахата е отношението ни към тях. Това е истинската заплаха за нас. А, в какъв смисъл? А, в смисъл, че ако се отнасяме като държава и като общество по един нехуманен начин, на практика това може да доведе до радикализация на. Хора вътре в тези общности, които да се, посегнат към инструменти на да. отмъщение или пък на ответен удар, в този смисъл ли? Абсолютно в този смисъл, да. Недопускането им до базови права, недопускането им до пазара на труда, ги поставя в една ситуация, в която те са принудени да вземат решения, които ги тласкат към криминални контингент. Те са лесна прячка на на хора от криминалния контингент, често са използвани за криминални дейности и всичко това поради факта, че на тях не са им предоставени базови права, права. Да, обаче стои от другата страна аргумента. Страната е бедна, има ужасно много бедстващи хора. Uh -huh. Защо нали, един възрастен човек, който живее с два връзва двата края, как на този човек да му се обясни, че от недостигащия ресурс, ще бъде отклонена част, за да се отнасяме по-човешки и по-хуманно с хора, които идват отвън. Ние не говорим за отклоняване на ресурс. Първото, което е парите, които са насочени към беженците, са абсолютно разделно перо от тези, които са насочени към българските граждани. И европейските фондове са различни за, за тези цели и така нататък. Второто, което аз основно визирам, техни права като право на личен документ, право на труд, mm -hmm. които по никакъв начин не ангажират а, финансовия ресурс на държавата. <същата> Също така, да. Абсолютно. Но това вероятно е, е нужно да бъде обяснено от а, човек, който е човек или институция, която е в позицията на власт. <същата> Не, този въпрос стои за хората в Харманли и в Телиш. Така, давам ви думата. А използва се от кой? Ами вероятно политически и пропаганден ход. Аз нямам за цел да следя точно кой го използи по какъв начин. Но това да не се обяснява, че не става дума, нали, че те ще вземат от храната на нашите страдащи изпаднали възрастни хора и не само. И безработните в района. И така нататък, и те ще бъдат лишени от нещо за сметка на тези хора, които. Ние не говорим за хора, които са ползватели на социални услуги, които идват тук, за да увиснат на социалната система и да висят, както, както всъщност имаме много хора българи, които изцяло са зависими от а, тази социална система, да, както тук, така и в. Да да и които тук не могат изобщо. Ние говорим за хора, повечето от тях активни и това, което каза Борислав и аз съм абсолютно съгласна, че основните права, които трябва да им бъдат гарантирани е правото на труд. Те ще намерят начин да се издържат себе си и своите семейства, тези, които решат да останат тук. Освен това са хора, те са хора, които вземат решения, които се ориентират къде живеят, те се ориентират как са посрещнати и си правят сметка какво означава за тях да живеят тук и как биха могли да живеят и си търсят пътя. Тоест повечето от тях са разумни и активни хора, поне тези, които аз познавам. Добре, а, да. Само за секунда, да. Заповядайте. Само една бърза реакция да. на правото на труд. Нека да... да не съм малко яснота. Никой не решава тези, които са получили статут, тази е. международна закрила, ни ги лишава от правото на труд. От едната страна. От друга страна, ние не можем. Нека да завърша. Да, да, нека да Можете? завърши. Ако ми позволите. От друга страна, ние не можем да пуснем в България всички, които са влезли, да плъзнат с страната, без да сме ги проучили какви са, защо са, имат ли право на престой в България, имат ли право на закрила. Извинете, но от хиляда влезли. Десет да има престъпници, 10 да има наркомания. Дали си представят какво става в нашето общество? Затова нека да, да, да знаем, че тези въпроси не са така. А, право на труд или няма право на труд? Имат право на труд. Имат всички права на български граждани с много малки изключения от общите права. Нямат право да гласуват. Нямат право да бъдат избирани. А, а инженер Миланов, всъщност това проучване, което вие споменавате, ще се улесни ли според вас от това, че тези хора ще бъдат в затворени лагери? И колко време ще си дадете да, да ги проучвате, за да хванете, да кажем, 10 наркомана от общо 100 търсещи убежище в България за крива. Добър въпрос, предизвикателен. Ще ви отговоря по два начина. Първия, ако трябва да отговоря в рамките на закона, 6 месеца, до 6 месеца. 6 месеца. В момента, ащо стоят обаче, в, затворени, а, в Затворени лагери. С цел да не бъда интерпретиран неправилно. В момента обаче ние правим процедурата за 21 дни. Като внимаваме много да ни допустим това, извините това, което казах преди малко, защото ние носим отговорността пред българските граждани. Това да не се допуска, да не се случи. Въпреки всичко, кой може да ми гарантира, че в България хора с международна, получили статут на международна закрила, няма между тях да има такива, които са минали през сетката. Е да бъдат много, много много малки в такива случаи. А, през какво? През какво да са минали? Ами, цетката на проучване. А, а, през цетка. това не е въпрос на Държавната агенция за бежанци, а въпрос на Държавната агенция за е да подсигури справедлива административна процедура, защото тя е индивидуална. Да, не съм съгласен. Нали? И за да може наистина. Да не стане така, че хора, които заслужават да получат закрила, т.е. по този закон те да бъдат признати като бежанци или да получат а, хуманитарен статут, да не могат да го получат да и да получат хора, които всъщност не заслужават това нещо. Това е работата. А има други, които трябва да преценят. Разбира се, в тази административна процедура, ако изникнат данни, свързани с терористична дейност или някаква друга, вие много добре знаете, че държавата има служби и механизми, с които това нещо да го проследява. Но ние не говориме за това и това не е основната задача на Държавната агенция за беженци, която е административен орган и която подсигурява точно това. И тук стои въпроса, по скоро по какъв начин вие ще им подсигурите справедлива процедура, защото, както каза Борислав, далеч не са само сирийците, които търсят обежище. И ние от години сме свидетели какво се случва с иранците, които систематично не са признавани и постоянно са връщани в прекрасната държава Иран, която е много демократична и те имат прекрасни условия да живеят там. Абсолютно правото им на политическо обежище Систематично е неглижирано, специално от българската държава, смея да кажа, в продължение на минимум 5 години, да не са повече. Там а, а тази вечер, май само трябва да ви благодаря, да, напълно съм съгласен с вас. А, от друга гледна точка, веднага изразявам, всеки случай с човек, който е потърсил хуманитарна закрила, се разглежда индивидуално. Това е справедливостта на базата на нашето законодателство. Това според мен отваря и затваря границите на справедливостта в рамките на закона. Добре, ще спра за сега този, този въпрос, защото тук има още един след което ще дадем думата на Нидал. Добър вечер. Аз ползвам данни, които съм получил по доста до информация. Няма да говоря още приказки. За 2012 година 1397 човека са поискали закрила, от тях са получили само 19 човека, статут на бежанци, 1129 човек са получили закрила. Останалите къде са? Те са хора без статут в България. Както каза министър Йовчев, 9000 човека от 2003 година до 2013 година, значи давам ви по години. 2002 -200 година 19 човека бежанци, 2017, 2005 8. 26-12, къде е младия господин, къде сте вие? Защо изведнъж почнахте да се интересуват тези въпроси и да надигате въпроса да поставяте? В крайна сметка, каква е между тези бежанци, които бяха в Косово и сега? Защото тогава България помогна и те бяха а, с наша помощ, с палатки и с други такива помощни средства, бяха обгрижени в Македония, а сега се налага да идат до България. Кое налага това нещо? Защо вие като млад човек, който е загрижен за тези неща, не организирахте с господин Бечев, който има контакти, знам, и малко се е позицията по отношение на тези въпроси след август, след август, да, точно така, да. Имахте друга лекция на друго място, знаем къде Какво стана, че вашето мнение се промени господин Бечев? Да, да, да, трябва да отговорите. Това не, става за дума за, за... за... за... за... главния ми в тия, като бях поканен там да изнася лекция. Аз мисля, че прекрасно решение би било тези е, хората също обезище да бъдат приотявани при месоманските общности. най малкото че там може би ще има по-голяма ниво на солидарност. Само, че не стане така, че хора като вас и други разни медийни коментатори да отворят с големи усти да кажат, че България се ислямизира. Нека да отидат в Джебел в Кърджари, да отидат mm -hmm. в Исперих. Аз проблем с това нямам. Всъщност имаше, имаше няколко кмета, мисля, на различни населени места в Родопите, които казаха, че нямат против и техните населени места нямат против при отяването на хората разсъщи убежища от Сирия. Нали? Така, това, това си го спомняте също. Беше... Огласено в медиите. Бе ли могло да отговоря на господина? Да, за младия господин. 25-та е бил да, още по-млад. господин е на 26 години и по време на споменатите кризи все още не му е било времето да. да се включи в тези борби. Но предишните дъзи на системата не означават, че днеска трябва да отказваме нормално хуманно отношение по някои въпроси. Тоест предишните дъзи на системата по никакъв начин не влекат нови такива за бъдеще. Т.е. от тази гледна точка, аз дори не разбрах какъв беше смисъл на статистиката, която а, прочетохте и какво подкрепеше тази статистика, която изнесохте. Но пак казвам... А... Ами разбира се, нови, законопроектът нови е абсолютно репресивен. Вие не смятате, че е репресивен? Либерален ви се струва? Ама тези факти не подкрепят а, по никакъв начин това, което казвате. Факт е... Ама не те, а всъщност вашите данни показват, че той явно винаги е бил... Ре, а, рестриктивен, айде аз няма да употребя думата ре, а, репресивен, рестриктивен, щом като толкова малък брой, всъщност хора са получавали обежище. Така, а, само, сега, само за момент. А, искам да чуем Ни Далх защото съм сигурна, че това ще породи още повече въпроси. Тук има едно заявено а, участие с а, кратък коментар и а, на последния ред има, предполагам, въпрос или коментар. А Сравнително кратък. А, търпи ли задържане да чуем Ни Дал и след това или сега му е момента? Да каже човек. Е сириец, е човек. Да каже човека, сириец. Добре, добре. Аз съм сигурна, че след това ще бъде още по-интересно. Ни Дал, да. Дал Хлаев. Добър вечер и благодаря ви, че ни буканехте да говорим об тази важна и актуална тема. От 20 години живея в България и мога да ви кажа, че в България, и сигурно вие го знаете, работа не се върши докато човек не умре. Бяха работа сведет... не, с... не се върши, докато? Човек не умира просто. Трябва да умира човек, за да се върши работа. Бях свидетел през тези 20 години различни правителства, независимо коя политическа сила води страната, се отнася към собствените си граждани, като мащеха, не като майка. Камо ли към бежанците. Когато говорим за беженския въпрос, ключовата дума е дезинформацията. Дезинформацията води и тласка хората да се страхуват от различните, независимо дали на етническа или на религиозна основа. Голяма част от хората в България наистина се отнасят към беженците толерантно и топло и гостоприемно. Малката част, която има враждебно настроение, е настроение е отклаждана от различни политически е, коментатори и е, различни материали в жълтата преса. Този въпрос в момента е, има хуманитарен и правов аспекти, но в България, за съжаление, много е политизиран. Много се спекулира с него. Различни политически водачи го превърнаха в инструмент за нападки срещу опонентите си. Това този въпрос в момента ми накара беженският въпрос, да също ми, ми накара да задавам други въпроси. България след 23 години от прехода е европейска правова държава или певш соц държава с полицейски менталитет и е, е, ориенталско мислене. В България живеят население или граждани. Хората имат европейски начин на мислене. Глобално мислене, са готови да приемат чуждите хора, независимо от техната религия или етнос. В смисъл, с други думи, част от хората тук, как бяха бреели, как биха бреели бежанците, ако бяха от Макадония или от Сърбия, или ако бяха християни, аз ще ви дам един малки пример на Байрама преди две седмици бях на гости при един виш държавник. И аз го съветвам. Той имаше през конференция на същия ден, преди две седмици. Аз му казах господин Еди Койси, днес е Байрам, като знаете, голяма част от беженците са мусульмани, не е лошо да им кажат Честит Байрам. Първо, той беше очуден, че голяма част от тях са мусульмани, Второ, беше му страх, го страх, беше го страх да им каже Честит Байрам, защото това ще бъде тълкувано и опасно от другите политически сили. Защото според него този въпрос е огнена топка, която не трябва да я е докосва. В България продължават малката част да гледат на бежанците като на чужденци, а не на хора, които са избягали от смърт, от страх, от терора. А това е основните проблем. Как да кажем папа Иванка или дядо Любо от село Телеш да реагират към бежанците, щом чуват един народен представител да каже или да коментират, че бежанците простутират до фонтана на президентство? Или да казват, или да чуят госпожа Ташева да коментират, че бежанците са канибали, терористи, ислямисти и така нататък. Мисля, като говорим за... че има хора обсебени от конспирацията. В, Тур, в момента броят на сирийските бежанци надхвърли 2 милиона. В съседните държави. В Турция 700 хиляди. В... Йордания е около 400, в Ливан около 600 и така нататък. На ден 6000 сирийци стават беженци. Средно. На ден. И на ден също понякога влизат в Турция около 4000. Аз мисля, че голямата част от сирийците, които са тук в момента, те може би броят им около 5000, голяма част от тях са кюрди. Идват от северната част на Сирия, на граница с Турция. Те не предбочитат да останат в Турция. Вие знаете, че има в нали, исторически план има връждебно отношение между Турция и кюрдите. И предбочитат да живеят в Германия, Белгия, Холандия. Там има голяма кюрдска общност и там мислят, че имат голям шанс за реализацията. От тия 5000 сирийци, които, които се намират в момента в България, може би около 500 решават да останат тук. Затова мен, всички тези дебати в България, Бо, този въпрос при, прилича, ми приличат на, на, на буря в чаша кафе. Просто имате други цели. Има хора, се опитват да извлекат политически дивиденти на гърба на бежанците. Аз ще ви дам един пример. Бреди 10 дена ви всички сме бяхме свидетели, как едно момче от Алжир, набадна нали, на едно момиче в център на София на улица Пируцка. Това момче е бодал молба от декември 2012. В момента сме в ноември 2013, бузакон поне, той трябва да чака максимум 5 месеца да получи или отказ, или одобрение. Сега през 11 месеца и това разбира се, не е оправдание, аз не го оправдавам, защото това е престъпление. Той трябва да бъде наказан. Той няма пари, няма работа, не знае езика. А това са подходяща почва за криминализиране на всеки. А държавата не мисли за това. В България не само липсва национална стратегия за справяне с кризата, не липсва политическа воля. Защото как може в една бравова европейска държава един народен представител да казват, че тези хора са канибали, а само, самото Народно събрание не взема становище. И за да излиза господин Оришарски с президента с обща декларация, да осъждат и те осъзнават колко този проблем е сериозен. Двамата, въпреки какви политически различия имат. Колко сериозен този проблем. И аз преди една година имаха срещи с различни служители от Министерския съвет, от Държавите агенции агенция, им казвам, че езикът на, на омразата и на нетърбимост ще води до... Ще има опасни последици не само върху българските граждани, но върху самите бежанци. Ето се, в момента има невинни хора, които нямат нищо общо с Виктория, плащат цената. Една жена от Камерун, преди няколко дена младежи от Мали, и двама-трима от Сирия. Тези, е, според мен, последните решения, нали, е, които Министерството на, на, на вътрешната работа реши да взема, прибързани решения. Това е частични решение. Трябва да има национална стратегия. За сега няма такава. Не се нали, э, э, э, всички ние да работиме заедно. Имам преди Арабската общност, неправителствата на организации и държавата за да помагаме на тези хора, а не да хвърляме топка един върху други, защото това до никъде няма да доведе. Благодаря ви много. Добре. Вие сте. Добър вечер, Радосвет Казаков. Се казвам, аз ще съгласа веднага, че всъщност това наистина е много ниска проба на политическо мислене и говорене и че всъщност това в България до такава степен е некачествено политическото мислене, че, че хората с някакви такива парубитни идеи на, на връжда и омраза организират цяло, цялостни движения. И всъщност... Това, което аз и мислех през цялото време, че за този период на промени е нужно да се, да се афишират самите граждани, да афишират воля и да се организират. Единственото, което се видя, че се организира някаква а, профашистска партия или какво стана, която на чиста проба а, етническа омраза и въобще а, се, а, се организира да, като, като някаква нова политическа сила. Това, което исках да кажа, е, че аз имам също личен опит като беженец едно време още от, от комунизма на времето. И нещо, което тук въобще не се споменава в България и което аз го асоциирам, защото го видях едно интервю на, на госпожа Кристалина Георгиева. Съвсем случайно попаднах един път. И тя се опита да, да подскаже, как в Европа, защото тя живее в тия европейски механизми, как повечето европейски държави са създали механизъм да се справят с това нещо. И спомена две неща, които обаче никой не тръгна. При нас се връщаме точно на, на едно посткомунистическо мислене, как да смачкаш, как силово, как нещо, а, а, а, да, да, да, да, или да настроиш хората, или да ги ни мърипулираш, или да ги насилваш в една посока, но не да, ги, не да се опиташ да ги организираш по един положителен начин. Той положителен начин, който тя каза, каза, вижте какво, в Европа, когато има беженци, има пари за самите беженци, и има пари за краищата и за хората, които приемат беженците. Значи тя искаше да каже, ето, от една страна Европа ще помогне с пари, които ще бъдат като директна помощ за беженците, от друга страна за самия край. И всъщност никой не се обръща и явно няма хора, които да могат да отидат да убедят хората. Те първо, че не ги уважават, за да отидят да говорят достатъчно с тях и след това и въобще не, не искат да си направят труда и не да стига въображението как да го направят. Но може много лесно да се направи тези хора, които мислят, че някой ще им открадне от и от пенсията, всъщност да разберат, че ако прояват малко по-голяма отвореност, те в един момент могат да се окажат в, в а, ситуация, в която буквално да печелят от това положение, като, се, като не е да се възползват от бедата на хората, но, но да проявят гостоприемство и човещина, и всъщност това, което а, с а, други млади господин а, искам да се съглася, че всъщност и къде е опасността за България? Опасността за България е в цивилизационния избор. Значи, ние ко се подхлъзем на вълната, да правим политика на връжда и омраза, да правим политически партии на Връжда и омраза, ами ние ще си, от... си подсечаме дървото на каквото и да е бъдеще в България. Значи, примерът в Австрия, когато Австрия беше границата на Европейския съюз. Не само, че не разпространяваха вражда и омраза ми, хората си приемаха и, и всъщност не само това, но те имаха огромна система на ООН, която беше организирана за беженците. И когато съм бил в системата, хората много бързо получават възможност да се включат, да работят, да се интегрират и да, и да мислят и за бъдеще. И от тази гледна точка до ден днешен, значи явно показва, че Австрия е до толкова отворено общество, че до ден нешен тя е пример за най-низка безработица и за най едно плавно организирано общество в най-голямата криза, която света преживява. И от тази гледна точка за мен е много важно да, да има кой в тази държава да си помисли, че има и друг избор, и друг начин. И един проблем с... с, с, с бежанците всъщност да ни покаже до каква степен ние не можем да си решаваме никакви от социалните проблеми и вместо да ги решаваме, ние ги мношим и ги задълбочаваме. Благодаря. Добре, отговор от страна на панела. Нидел. Това звучи наистина като светлина в тунела, в смисъл на а, компенсират, според вас, хората компенсират дефицитите в политическия елит, в политическата класа, която не е в състояние да а, адресира проблема. Господ инженер Миланов. Благодаря ви. А, ще две, два аспекта. Първо ще дам две в едно нещо, две в едно, два въпроса и един отговор. Между впрочем, без прилагателно да използваме, това да е прав са статистиката, тя е точно такава и тя му е предоставена от нас, тая статистика, е, че са дадени а, от 1500 души, на 19 души е дадена статута, ами толкова са отговаряли на изискванията на закона. Въпросът му обаче беше, какво се случва е случило с останалите, правилно ли разбрах? Да. И в интерес истината, тук трябва да потвърдя, че а, този закон, който беше наречен рестриктивен, аз ще се въздържава всякакви оценки за закона, а, тъй като искам да го видя, наява и тогава какво се случва. Той ще бъде още променен и то сериозно променен. А, тези хора има две неща. Една голяма част от тях бяха върнати по а, техните а, места на происход, държави на происход. Но именно поради несъвършенствата на, на законът, той позволява, когато на някой му бъде отказан статут на беженец или на международна закрила, сега както употребяваме терминът, той има право да поведе втори път молба, да поиска втори път. Кога втори път ми се откаже, има право? Трети път? Четвърти път? Девет пъти има. Не казвам, че не е възможно а, да сте прав и някой да е пропуснати от системата, и някой, да не си, и някой чиновник да не си е свършил работата, и това момче е да е чакало 11, 11 или 12 месеца. И това е възможно. Но аз говоря тук за, за принципния въпрос, че законът позволява и има много хора, които стоят и си. има много, разбира се, адвокати, които ги съветят да правят така недобросъвестни, защото тяхната цел е ясно каква е, и те си пускат молбите и се стят в България, някои от тях си правят и успешен бизнес и си все още чакаща процедура, да си получат статута или да си получат решението. Знаете също така, че Българския съд не е от най-бързите. Насрочва делото сега, после ще го насрочи 6 месеца. И така времето си лети и се минава, така че въпросът наистина е нас, както споменах, има две страни. Друго обаче ме си искаш малко Павл, вече да засегна, извинявайте. Не знам дали сте забелязали, колко бързо злото хваща корани, колко лесно то се забелязва и колко бързо а, хората се впечатляват от него. И, и, и нека да направим, опитай, предполагам, че голяма част от вас са направили анализ. Ами новини, предавания, комерциализация, всичко е насочено към един негатив. 98% от новелите са, са негативни. В някой а, случай и 100%. Аз... Искам да кажа, че доброто българина е живо. Защото моят телефон, моят телефонен номер, мобилен телефонен номер при това, е сложен в сайта на Държавна агенция за беженците. Повярвайте ми, стотици разговори на ден от българи, които предлагат помощ на тези хора. Така че доброто е живо. на Нидал и в тезита, но едно отточение да от него. Сигурно така да Все пак говорим за над, над 90% нелегално пресещащи крайности. Не 3, един или 2%. 99, Добре, ами ако, ако всъщност няма система, по която те да получават визи в самата Сирия, това доколкото. Всъщност това е възможно ли е в самата, в самата Сирия да си. Не. Добре, коментар от тук, вие сте. Добър вечер, казвам се Петър Чуваков, аз съм политолог. А, бих върнал малко топката към а, това, не доколко институциите са готови, доколко ние сме готови като общество. А, чух, Нидал беше оптимист, аз ще бъда песимист. струва мисля, че така тук ще припомна това известно клише, че а, песимистът е добре информиран реалист. А, нека да говоря малко с езика на емпиричната социология, защото колегите социолози пряко ползваме тяхната информация, като правим и ние нашите анализи и нашите прогнози. А, общо заето повечето от тях това число яснота от анализите, които съм правил, сме съгласни, че се увеличават етническите дистанции в България. А, това са дистанциите, както между българи и роми, например българите, българските турци и така нататък. А така включително и към това, което ние наричаме нови, нови мълцинства в България, към които за съжаление предналежат и а, сирийските бежанци. Казвам за съжаление, защото те убират едни от най-негативните нагласи. Това малко се знае. Знае се много добре, че етническите дистанции между българи и роми са доста по-големи, отколкото тези между, да кажем, българите и българските турци. А, но по-малко се знае това, че да кажем дистанците между българи и вьетнамци, китайци и хора, които са от близки изток също така, са също много сериозни. А, беше споменато нещо, Димитър Бечев говори за политическите предприемачи, не политическите предприемачи, малко уточнени, етническите предприемачи. Това е ключовия термин в това отношение. Значи, тези политически партии, аз няма даже да ги назовавам в конкретния момент, а които си вадат хляба с това нещо, да възбуждат определени настроения в обществото. Има не една, две такива партии. За съжаление, а, моят анализ моят анализ показва, че тези партии ще придобиват по-голяма популярност. Има няколко причини за това нещо, ще бъда максимално кратък. Едната причина, всички я знаем каква е тя економическа, економическата криза. Това, че хората са бедни. А, това ги прави много по-лесно податливи на всякакви форми на манипулация. Не, че бедният човек е по Точно. Обратното искам да кажа. Но в конкретни случаи, когато си безработен, когато нямаш работа, когато се страхуваш, много по-лесно някой да дойде да те манипулири и да манипулира и да каже, ето тези са виновни, ето тази група е виновна. Ето ромите са виновни. Те дори не използват и това понятие, нали тези, които говорят? Те говорят за цигани. Циганите са виновни. И за мене беше много изненадващо, от една страна, от друга страна, може би не до там, това, че тази криза с сирийските беженци успя да обедини говоренето на, на две съвсем различни. Групи в обществото. От една страна представителите на партии като ВМРО и Атака. И от друга страна включително представителите на ромската общност в България, които едните и другите, забележете, изведнъж се оказаха заплашени от сирийските бежанци. Парадоксалното е, за мен е по-парадоксалното е това, че представителите на ВМРО и на Атака в конкретни случаи се солидаризираха. Солидаризираха се с ромите и казаха, дайто тези хора, те ще дойдат тук, те ще ни, ще ни вземат хляба, те ще ни заплашат. Защото чуждото винаги, винаги така, буди определени страхове. Така че економическата причина, тя е обективна. Има, има економическа причина, това, че българина е беден, това, че отглед на точка минимална работна заплата, минималната работна заплата в България е по-ниска, отколкото в Македония. Нали така? От гледна точка на 27 страни в Европейски съюз минималната заплата в една страна като Белгия е 1500 евро, за да малко по да отидем малко по-по-оптимистичната част на спектъра. Знаем колко е в България, знаем колко е и средната работна заплата. Така че това прави хората много по-лесно готови да бъдат, да, да бъдат радикализирани. така да се. И етническите предприемачи си вършат много добре работата в а, това отношение. Така че економическата причина. Другата причина е. Uh, значи, проблема с сирийските беженци, с това свършвам, за, да, за да не говоря прекалено дълго, проблема с сирийските беженци иллюминира, освети. Uh, ед, ед, една травма в българското общество. Uh, значи, ние казваме, ние сме много толерантни, ние сме много отворени към различите, ние сме много отворени към проблемите uh, на другите и така, натък, и така нататък, Само, че проблема е, че когато се сблъскаме с разликата, когато се сблъскаме с различните, тогава изведнъж се разбира колко сме толерантни. Значи, едно е, един добре образован, да кажем, жител на столицата, където по принцип е по-трудно човек да бъде радикализиран. Но да кажем, един добре образован жител на столицата да каже, аз нали, съм за интеграцията на ромите и така нататък, но когато види пред себе си нали, бежанци, види пред себе си хора, които изглеждат по различен начин от него, той започва да действа ирационално. И в този случай става много податлив на всякакви форми на манипулации. Благодаря. А да, а, а да, споменахте, че някъде в дъното лежи травма. Това е въпросът. Ами тук ще, ще, ще вляза малко в ролята на народопсихолог, което не ми се иска да става, но а, моето обяснение за толерантността на българина, а, значи първо, самото понятие толерантност ми се струва малко неточно в конкретния случай. По травна имам предвид това, а, че българинът е до голяма степен толерантен, защото той е свикнал да бъде мачкан. Българинът е свикнал да бъде мачкан, свикнал е да понася. А, ако видим начина по който е възприето християнството по нашите земи, ще видим, че то е извършено с, с сила, по насилствено начин е извършено покръстването. След това, по време на тези а, години на, на робството, на турското робство, Българинът се чувства отчужден от държавата. Държавата той е свиква да я възприема като нещо чуждо. Това са такива елементарни. Постулати на народа психологите, които за съжаление са верни. Тоест и след това, това нещо го виждаме и след освобождението след 1888 година, когато виждаме, че държавата продължаваме, ние да я възприемаме като нещо чужо. Затова от тая гледна точка преследвания, унизения, оскърбения и така нататък, ние сме като че малко по-склонни да проявяваме някакво съчувствие към него. Но всъщност, тая наша толерантност се свързана с една травма. Това е което имах предвид. Не че е нещо увреден, че нещо му има че самоизмамата е форма на, на тази травма, защото се лъжеме, че сме такива, а на практика не сме такива. Добра е реакция на Нидал. Може би 5000 сирийски беженци, може би не половината от тях живеят на свободния адрес. Те не живеят в центровете. Това значи, те на разчитат на социалната помощ. Второ, аз съм от и продължавам. Има до момикчен се на 10 години от Торусе В продължение една седмица спастил 6 лева от закуски, за да ни дари на сири граждански. Това ми за мен аз бях год, че живея в България. Също имаше друго случай, който преди години събраха около 3 милиона за построители в Хаити. Това значи, че има хора в България, което вече имат глобално мета. Но щом става въпрос за този въпрос, беженският въпрос е бюротизиран, э, э, има една случка, когато един мъж влиза в къщи и се връща в къщи и заваря друг жена си любовник. И бърза към гардероба и извади вестролета и любовник го пита, продаваш бълбит, живота. Му казва, продавай, колко плашеш, му каза 1000 долара. Му казва, е, взех 1000 долара, забравяй за едноряда. За Според мен държавата има много по-сериозни проблеми, но има хора, които имат интерес. Определени политически среди имат интерес фокусът да бъдат. Добре, а, обратно след това обяснение, което, а, да, социологически плюс народопсихологически, един от елементите в него, отчуждението между а, гражданите и държавата, искам да се върнем на въпроса за политическата отговорност. За отговорността на това, което чуваме от политическият елит. Защото, а, защото аз сега имам въпрос към вас, към всички, които сте тук. И въпросът ми е, в този дебат... Но наистина, разчитам да ми отговорите, а не да замълчите. В този дебат, който виждате, на вас липсва ли ви а, говоренето, да кажем, на АТАКА или на ВМРО? А, или на а, тази нова националистическа формация? Има ли нещо, което според вас а, трябва да се чуе от тях? А, или на практика на практика е ясно какво а, казват те. Тоест, липсва ли ви това, че тук не виждате представители на тези а, крайни националистически формации? Отговор. <толком> <толком> така, да. Тоест, вие сте... А ви, мислите, че е приятелска ли? Не, говорим културно, но. Да. Дете ми беше на други много приятни събития, които са присъствали, включително една конференция, която беше по около две седмици в Академия на науките проблемите на сигурността. И аз говорих за етническите конфликти, тъй като съм доктор по политолога, така бях извикан там като експерт. Значи, Моментално на всяко едно такова събитие веднага стават двама-трима случайни граждани и започва така. Господин Чулаков, защо вие защитавате циганите в България? Какво, какво ще стане? Какво ще стане с циганизацията на България? Включително има и хора, които буквално а, пишат и такива неща, че но е да го вербализираш съвсем друго е да го видиш в текст това нещо. А, така че мей ми липсва в този смисъл другата страна, защото а, и с и с това приключвам, за да не узурпирам пак микрофона. Значи, аз не знам колко от, присъстващи тук от аудиторията познават сирийци. Имали са а, контакт с а, сирийски граждани. Аз познавам такива хора в Белгия, където съм живял 4 или 5 години. А, и трябва да ви кажа, хората са насякъде едни и същи. И това нещо трябва да, трябва да го запомни много добре. Насякъде са едни и същи. С слабостите си, с силните страни и така нататък. Благодаря. Не, вие можете така, да, да Момент, момент. Този въпрос наистина много ме вълнува. Аз Здравейте, казвам се Камелия. А, според мен е липсват представители на тези партии от една гледна точка, това, че те ни обвиняват, че ние нямаме аргументи. Това е най-основното обвинение, което казват, въпреки, че те използват достатъчно много обиди, с които ние не можем да слезем на тяхното ниво. Бихме могли да му обясним много контраргументи. За мен е един, един от най-важните, е, както каза господина Чулаков, че... В смисъл хората навсякъде да са еднакви, а, те почиват на това, че хората трябва да бъдат асимилирани, а не интегрирани. Всъщност, какво пречи някой от нас, ако спазва законите на тази държава, знае езика, работи в тази сфера, плаща данъци, но вкъщи яде арабско ядене. Това е някакъв твърде личен избор, за да може някой да ми го налага по някакъв начин. И това действително е така. Те на това разчитат. Значи, аз съм се опитвал да им много пъти, че в български язик имаме сигурно стотина или повече най-важни думи, които са с арабски происход. И оттам нататък започват едни обиди. Добре, защо трябва да почива нашата самоопределение, да почива на антагонизъм? Едно е да станеш и да кажеш, да, ние сме били 500 години по турско ровство, да, от турската култура сме приели това, това и това, ние сме сме тези и тези етноси и това сме ние, ние сме националност, ние сме българи. Защо трябва да се, да се, да се навлиза толкова дълбоко в личното пространство? От тази гледна точка смятам, че би било хубаво на следващия дебат да присъства някой от тях. Вие казвате, за да чуят те а, други аргументи, да тоест .е. да бъдат получавани. така ли? Да. А, не, не, момент, момент. А, не, не, това... Ма, не, а, само да не се... Не, не, момент, ще прекъсна. Значи въпросът не е в това дали... Само, само, само да... Много моля, много моля. Само да направим оточнението, че нас този въпрос не ни интересува заради тази зала или заради това събитие, а, а нека да го разширя, нека да го направя още по-голям, -по по-общ въпрос. Липсва ли ни в нашето общество а, крайно националистическият отговор? А, или не ни липсва, или го има, той е наличен, той е в медиите, защото ние... Наистина, чуваме тези, а, тези определения, които излизат от а, полето на национализма. А, така че не го мислете само като за конкретно този дебат. Или... Така, това е едната теза. Твърде много национализъм. Така, казвате вие. Българското момиче. Всяко, всяко изключение, тези сили Има правило, има изключения. Много лесно използва всеки е да изключи, но може да е един на хиляда. Те го като като да заплатят... Добре, ще прекъсна. А, ясна е тезата ви. А, искам, още, искам още мнение по въпроса, липсвали ви. Вие бяхте мисли. Ами на мен всъщност не ми липсва, защото аз мисля, че заглавието на дискусията беше какво, да, какво можем да направим след благотворителност и така нататък. И в случая мисля, че е много добре, че сме събрали хора, които искат да направят нещо. И трябва да тръгнем в тази посох. Какво ние можем да направим? До сега много добре констатирахме всички проблеми, дефицити в нашето общество. Обаче нека да минем към следващия етап, всъщност хората, за които това проблем е важен как могат да променят нещо. Но преди да стигнем до това, искам да попитам всъщност, може би господин ОДАП, каква е разликата, нещо, което съм чувал между Бежански статут и Хуманитарен статут, и какъв процент от хората сега ще получават Хуманитарен статут. Какво се случва с тях после, ме интересува. Добре, това е въпрос. Майе вече леко започваме отново да влизаме в темата. Какво Некия се случва с хората, след като получат тази, Хуманитарен да. статут? Те решават сами. Той каза, една малка част от тях остават в България и се ползват с правата на всеки един българин. С малки изключения. Друга част решават да, да напуснат страната и имат право и го правят. Така че всеки решава сам това. е въпрос на цивилизационния избор. Благодаря ви за термина. Ако им позволите обаче една реакция. Ще влезем в една дискусия, която ще стане много експертна. Значи международна закрила, нека да наречем термина тогава, получавайки международна закрила, тя имат правата на всеки един българин. Както е тук. Но аз исках да реагирам на въпроса. Тук чук термина национален, национализъм или липса на национализъм, и а, понеже го чух три пъти, а, просто искам да, да реагирам като човек, като гражданин, не като човек представител на Държавна агенция за беженците. Спомнях, вие ме върнахте доста години назад, когато ме караха и ми казваха, че взехаме синия свят и ми казаха, който не е син, е, не е с нас и той е лош. После се оказа, че Цервеният свят е най-отвратителното нещо на света, въпреки че в Англия, като отидем в инзорт, червеният свят приобладава, да кажем, като кралски свят. После ми казваха, че ако не скачам съм някак нещо отвратително. И започнаха да ми отнемат движението цветовете и аз искам да се да ги върна обратно. По същия начин отнеха и думата национализъм. За мен е национализъм. В истинския смисъл на тази дума означава любов, обич към националното, към рутината. Извратеното разбиране на тази дума, смесването и с ксенофобията, с омразата е нещо, за което става въпрос. И аз предполагам, че вашия въпрос е свързан именно с това. Не, аз просто а, се значи придържам към фактите, но новата политическа формация се нарича националистическа. националистическа, партия Атака също се нарича националистическа. Националистическа, да. да. Именно откраднаха ни думата. Само последно изречение и после не обещавам да не говоря повече. А Това, което искам да кажа за мен лично. Светът само преди 6 месеца беше друг. Ние живеем в дуален свят, но светът се променя страшно силно. И който си мисли, че може да живее, и да управлява, и да говори, и използвайки старите термини, старият начин на мислене, много греши. Независимо дали ще имаме избора след няколко месеца, или а след а, по-малко време, никой вече не може да работи, да живее и да управлява по старому Завърших. Светът отива към добро. И Към ние трябва добро. да ходим по-добре. и Не, съм не, само искам, може би. Аз съм, съм чужденец но мисля правната дума, за която говорите, за любов, патриотизъм, а не национализъм. Поне така мисля, не знам. А, добре. А, а всъщност, какво правим от тук нататък? Аз, а, айде да се върнем на практическите неща. А, напрежение в всички места, където. Изобщо се поставя, се появява възможността, да кажем, да се създадат условия за настаняване на хора, които търсят убежище. У нас. По-скоро да... този въпрос не е към мен. Не, ми, може би не е, но въпросът е, че така или не, вие ще го работите, а ние ще го преживяваме. Така че а, ще го преживяваме, не само ние, които сме от тази страна, и вие също. Затворените лагери, решения ли са? Може би всеки от вас да каже какво мисли, и вие също, как ви се струва. А, Руслан Трат, затворените лагери решение ли са? Не, нагоре, нагоре трябва да а, Така, Те а, всъщност, а, затворените лагери <към> са някакво, някакво времено положение, което докато се изяснява някакъв статут. Нали, това е идеята им. Не да бъдат постоянно в, в лагерите, като в и да ги гледат местните жители. Нали, аз така го восприем. Но какво правим от тук нататък? Мен много ми е интересно дали ще бъде регистрирана официално новата партия. Тоест дали ще бъде в Съда регистрирана... Аз не знам в момента статута какъв е, дали е официално, дали не. Ще... Тоест, предстои е партията, да се но види. Да, дали ще бъде регистрирана. Това е много важно дали Кръв и Чест ще бъдат регистрирани като партия. А, защото така трябва да се казва тази партия. Кръв и Чест, не българска националистическа партия. А, и а, със, съвсем набързо, най-важното е как ще бъде гарантирана Сигурността както и на, на местните български граждани, така и на дошлите сега бежанци и мигранти. Защото аз живея на Пироцка и вече се виждат явно от на разни партии. Наистина вече е явно. Ако до сега сме си говорили за спящия фашизъм, вече трябва да се събудим, защото те години наред си действах, има, има случаи на пребити много преди сегашните случаи. И това сме го виждали в общността сирийската, ги знаем. Имаше намушкани палестинци, ръкчани и нататък. Просто сега може да се види, трябва да се възползваме това. Да, Димитър в тук се натрупват още въпроси, така че след това кръгче ще дадем още последни въпроси, така че пазете ги. Аз имам и много по отговор, трябва да прилагаме законите. Има ли наказателен кодотикс? Има. Имаме ли съставо мерни деяния? Говор омразата, пострекаване. Имаме. Са лесно е да отстреляш Янгел Джамбаски, защото не е в парламента, но айде Царо да покаже, че не случайно си е да взема тази длъжност и да преприеме, ако е любезен същите действия против Магданина Ташева, и да разпоменавам кой е шеф. Значи наказателния кодекс трябва да бъде приложен. и върховеството на правото. Във връзка с бежанците, колко от тях са влезли в процедура? Има разпоредби на Закона за убежището е, и, е, и бежанците. А, но явно, тези, щом този младеж от Алжир още не е получил отговоров, въпреки че има 6 месеца срок по закон, значи имаме дефицити. Доколкото знам, много от а, сега присъстващите на наша територия също не са влезли в процедура. Значи, какво става? държавата приема чрез иззаконателната власт някакви норми, но изпълнителната власт не ги прилага. съдемата власт в лицето на Цацаров, прокуратурата също е, прилага избирателно закона. Значи това е дефиницията да правим произвол, когато е, за едни въжи закона, за други не. В случая е, Джамбаски се оказва жертва. За съжаление. И то е по-удобния е, за отстрелване. И мен това ме притеснява като гражданин. Че в България ушна хартистическо присъства и го има, обаче приложението е нещо различно. И, и трето, това, което ние го малко поставихме на масата като тема, значи не може от една страна да даваш някакви средства, които са мини, абсолютния минимум, а от друга страна да изключваш от на труда. Или даваш адекватна финансова поддръжка. Или осигуряваш достъп до пазара на труда и всеки да се оправя там. Да, наистина България е бедна страна, е, така българи са зели повечето ниши в по низките нива на пазара на труда за разлика от Западна Европа. Но все пак трябва да имаме достойно отношение на базата на, на елементарните човешки ценности. Мен това също ме притеснява. Този нелогичен подход на държавата вас. Инженер Миланов? Аз бих отговорил на това за въпрос, как дея според вас решението. Ако беше така просто и однозначно, веднага ще ага да тогавам някакви знае ли на това? Знаменито наказателният кодекс да се прилагат. Ето затова сме тук да. Наказателният кодекс да по отношение на очевидни престъпления. Значи аз ще отида от... и кажа, Кмедоган да да е абсолютен изрод, той е тур, че няма място в държавата. Предполагам, че ще ми бъде потърсена съдебна отговорност. Когато обаче Магдалина Ташева каже, че сирийците са канибали, какво следва от тая работа? Да не кажа, че нивото на степента на обществена опасност, както казват наказалата Николес, е много по-висока, защото тя е публична личност. Депутата е я пуска по сутрешните блокове доста по-често, отколкото мен. И това е възмутително. И в случай, това е само един от новото случай, когато закона а, не се изпълнява в България. Добре, а, лагерите от затворен тип. Аз се връщам на, на този въпрос. Какво правим? Имаме ли идея за възможни решения? Защото а, ако погледнем да кажем, към съседна Гърция, а, там а, крайните националисти, да кажем, златна зора, те, и не само, и другите националистически формации, те си представят неща от типа на мини. Мини, мини мини по границата с Турция, така че на практика, стъпвайки там, хората, които търсят убежище, да престанат да бъдат да съществуващи, така да се каже. Представят си и други неща. Представят си и изпращане на тези хора в, на безлюдни острови, от малките безлюдни острови в Гърция, преди да ги депортират. Въпрос е... не. Лагерите от затворен тип, които сега стоят явно като, като част от възможните решения, какъв тип отговор са? Ще отидах малко на малко според мен. Отговорът е много простичък. Хората, които са получили международна закрила, са веднага по тяхно желание включени в националната програма за интеграция, която е ясно дефинирана. Сложено е на сайта и всеки може да я прочете. Прочетайте, е въпрос... искам да ви прикасвам. Колко човека се е от тая програма? Много хора се възползват. Колко? Аз мога да видям Ням. точната цифра. А защо? Точната цифра. Нили, защото аз мога да видям точната цифра. Вижте. беженците формално имате права. Формално. Формално. Няма 90 човека, които се е възползват от тая програма. бърво. Тя само в София е приложена и само в Овчакобил. А този, който в на Бъстрогор и Селобания, и Телиш и на другите места, какво ще правят? Само просто, аз като ви казвам, бежанците, които решават да останат тук, трябва да бъдат ефективно интегрирани. Ефективно. Сега, аз докато чакам статута, аз нямам браво на езиков курс. Нали? Нямам браво. Аз чакам, нямам браво. Искате И какво ще прави след това? След това. получавам институт, трябва да ходя да работя, аз не знам езика. А... Да. Силно емоционално, но невярно. Моля? Силно емоционално, чакайте, но чакайте, нека нека не отговаря на действителността. Защото? Се Лубания. С вас тръгваме още утре, отиваме с от и ви организираме среща с ръководството и с беженците. И вижте има ли национална програма за интеграция и хората участват ли там и по какъв начин участват. Второ, аз лично обявявам конкурси, включително и за учители в цялата страна навсякъде. Те имат правата навсякъде. Другия въпрос е, че ние до този момент, тук е, че мога да се съглася с вас, ние до този момент нямахме тези проблеми. Ние имахме 400, не 500, не 700 биженци, от които статут получаваха много по-малко. Прав сте, ако ми кажете, че да, наистина ние трябва да помислим за други масштаби, в момента работиме на национално равнище, работиме да направим тази програма, много по добра и действаща. Но да се казва, че няма и не работи, не съм съгласен. Другия въпрос, само искам да ви кажа. Представете, аз съм кандидат беженец, не знам езика, детето ми се разболява през нощта, искам да го водя до болницата. Кой ще ми превежда? Какво ще правя аз? Няма, няма лекари в тия беженската сетнара. Може би само до 2 часа има в Овчакобел. Някои има. В След бе часа какво ще стана? Една от причините, тази си да бочи на 58 години. Между етажовете в Овче кубъл има, има врати и се затварят. Смисъл, след 10 ти е на третия етаж, нямате право да слизат на втори етаж. Чукаха 40 минути по вратата да им отворат на третия етаж, чакаха линейка да идва след това. Сина ти я взел с такси, тя го чинала след като тя пристигнала там. Нещата, ако ти трябва да говорим за тия негади, втория пример, ще видам. дам. Аз вчера бях Военна рамба. Там живеят около 700 човека. На всеки етаж има 6 туалетни. Две от тях, да кажем, на всеки етаж не работят. Знаете ли, че един баща ми каза има две деца на 10 и на 8 години, понякога бишкат в панталоните, докато чакат на рида. Добре, как Държавната агенция настанява хора в тези центрове, а те не стават там да живеят животни. Не хора, животни. Аз бях там. Това просто толкова обидно. Не искаме да отварваме тази тема. Аз, аз водех една градивна среща с Крадвин Чарбаелиев и дадохме много предложения. Една от тях, например, младежите да не бъдат изпратени в столицата. Само семейните. Семейните не създават проблеми. Има много предложения, но няма чуваймост. Ни ни чуват. Благодаря ви. Аз ви благодаря, само че хайда сега да сложа другата страна на метала. И питате ли ни нас, как за две седмици от една полусрутена сграда, негодна за обитаване, ни трябваше, защото ние не сме виновни за това. И не дейте да насочвате стрелилите единствено само към Държавната агенция за бежанците. За това започнах с благодаря към колегата, когато той говори. А, да, наистина, сигурно имате право в конкретните случаи. Но пред нас стоеше задачата да в условията на една наближаваща зима. При един натиск и късна реакция на държавата, ние все пак да се опитаме тези хора да ни ги сложим. Всичките нападки, въпреки че и до там стигнахме, но да им осигурим покрив, да го ремонтираме, да осигурим и бани, и тоалетни. Да, не отговарят на европейските стандарти. Прав сте. Но все пак имайте предвид, че бяха положени огромни усилия това нещо да се случи, тези хора все пак да бъдат прибрани там. И ние продължаваме с всеки изминат ден. И ако следите, и аз също ходя там. И самите биженци го потвърждават. Да. Остановката се променя и се подобрява. Вие вършите, те оценяват самите това, че ние се стараем и се опитваме да подобрим техните условия на живота. живот. Не казвам, че са идеални, но нека да не търсим само лошо. Не, не. Са, бърво за тази криза си говорите две години. Аз съм водал разговори с бевшия директор, господин Казаков. От, може би, преди една година е половина, аз събравих репортаж за нова телевизия в Хармани и се говори, че имаш има, може би се, се очаква... Продължените на следващите две години да има беженски поток, нищо не се прави в този въпрос. Първо. Второ, аз съм съгласен, че наистина господин Червелиев, новият директор, полага усилия, има подобрение, макар и е, е, бавно, има, но, аз ви каза, този проблем се говори почти от две години. Почти от две години. Да, безспорно, ние майче и оттам започнахме. Защо се този въпрос за застъкни да. в началото, аз казах ясно и точно тук нямаме никакво разминаване. И благодаря, че признават, че виждате, че действително, но не трябва да се обръщат единствено и само. Имаше такава грешка. Държавна агенция за беженците, Държавна агенция за беженците, за всичко. Проблемът излиза много-много извън пределите и обхвата и възможностите и отговорностите на една единствена агенция. Каква да ви да е тя. Тук ние говорим вече за нацията, за институциите, и тук нататък ни се, Семо, аз, се на себе, едно речение, ако ме бозволиш, едно това ми позволиш. Едно което ми прави впечатление, и аз даже го казах на един министър, преди няколко дена, нито до ден днешен, нито един министър, нито народен представител прави труда да отдели 10 минути да посети едно от тия или един от тия центрове, поне е тези, които се намират в София. Да се запознае с тези хора наблизо. Да знае наистина те са канибали, заразни или са хора. Да не разчита само на медите. Благодаря ви. Това, това е факт, нали? А, нито един министр не е отишъл в някои от центровете на Държавната агенция за бъженците. не е да се срещне с администрацията, с хората. Задавате въпрос към мен, а да. отговорът е чудесен. Не знам. Така, не зная, щом не знаем, да, щом, да. щом никой не значи, знае. Това не е моята да... работа да, в случая. Да. Адресатът ви е грешен. Т.е. въпросът а, е да, адресиран да, погрешно да, към мен. Да. Не, аз се обърнах на въпрос, защото установих, че всъщност наистина и аз не съм. А, някой чувал ли е а, някой министр, отговорно лице от правителството, да е направил среща с. Питам се бъженците. да се спомня и си измисля, че Кръстелина Георгиева заедно с министъра беше при откървянето на враждебна. Не, не, Тя беше с е, председател на Червения кръст и с господин Червений. Аз бях там. Добре, това, това ще го проверим. Две последни реакции. Да? Три. Ето. Знам си аз, че в последните минути става винаги много интересно. Значи в началото вие казахте за колко легално са влезли. Аз лично познавам доста сирийци, които се опитват легално, както каза ни, дал да приберат някой от близките си. Близки, които няма по никакъв начин как да застрашат нито държавна сигурност, нито нищо. Става въпрос конкретно за жена, която е с много физически проблеми, здравословни, която не може никой да я гледа, смисъл няма кой да я гледа вече в Сирия, всички нейни близки са починали. И нейният брат, който от години е тук, искаше да я прибере при него, за да може да се грижи. Той с месеци се опитваше легално да я вкара по някакъв начин от посолства в Ливан, в Турция. Къде ли не, по какъв ли не начин се опитваше легално да я вкара, за да може да се грижи за нея тук, защото няма кой да се грижи. Има тази възможност. Няма как човек с възможности и с желание легално да влезе тази жена. Последно тя влезе нелегално тук. Аз силно съм притеснена по начина, от който влезе, защото аз знам каква е тази жена, тя няма по какъв начин да навреди. Но знам, че можеше да влезе човек, който е престъпник и тя влезе. Другото което е, казвате да излезе, ако не са доволни от условията. Каква е процедурата за да излезе от тук? Вече, вече има хора в затвора, защото са се опитали, в централния затвор, защото са се опитали да се върнат в Сирия. От условията, които са или от някакво притеснение за близките си. Пак е трудно да се излезе. Има процедура и тя не е никак лесна и никак бърза. Това също е проблем. Още по-големия проблем за мен е, който е това, което иска да се направи в момента са затворените лагери без достъп. Значи, агенцията не може да осигури елементарни неща като лекар, като медицинска сестра. И ако не се правят доброволчески акции, първо за хуманитарната помощ, другото за медицинската помощ, информационни кампании, тези хора няма как да просъществуват и да оцелят в затворен тип лагер, след като сега в момента агенцията не може да им осигури елементарни неща и ние сме тези доброволци, сирийска асоциация, българи, които са с добри сърца и добро желание. Какво, какво означава 4-5 хиляди човека в Телиш и в другия затворен, които се плануват от агенцията да бъдат попълнени? Как тези хора ще седат в затворени лагери? Как агенцията, която в момента не може да се справи с отворените за една медицинска сестра, там ще бъдат поети по някакъв начин. Мен, това ми е притеснението. И другото притеснение, огромен брой, който се планува да бъде настанен в тези лагери. Не разбрах, Повторете. Голямия брой, който се планува да се настанат в затворения тип лагери, да, става въпрос за 4-5 човека за Телиш и за другия затворен лагер, който са. Това е много голяма цифра и ако за момента тези хора, които са в София, по 1000 човека в военна рампа и 500 във враждебна, не може да им се осигури елементарни услуги. Как в затворените ще бъде осигурено това, ако вие нямате капацитета за елементарно? Ще ви споделя нещо. Вие знаете, че беше поискана помощ от Европейския съюз. Помощта ще бъде в две направления. Едната направление ще бъде финансова помощ, която ще бъде изразходвана по ясно, точно, конкретно дефиниране критерии и направления. А другото направление ще бъде, ще бъде и то започна да действа вече, оказване на експертна помощ от екипи на европейските страни които идват и във всяка една стъпка от цялостната процедура, от влизането, на границата, то получаването на международна закрила ще направят изследване на нашата система и ще ни помагат точно по тези въпроси. Предполагам ви, разбрахте, че аз не съм човек, който ще каже на черното-бяло. Действително имаме неща, които трябва да бъдат поправени. В никакъв случай не сме идеалните. Uh, същевременно, обаче, нека да не си мислим, че сме най-лошите. Аз до това реагирах и така преди малко и ви благодаря много, че ние, ние всъщност говорим на един същ език с вас. Uh, това, което се извършва в момента, в никакъв случай не може да се, да се сравни с това, което стана в Гърция, например. Защото, когато ние работим, аз работя всеки ден с тези екипи, които са тук и знаят точно какво се случва. И когато ми задават въпроси и аз нямам отговор, аз казвам, добре, вие да ти от Гърция, бяхте година и там. Кажете, вие да се справихте с този проблем? Отговорът знаете ли какъв беше? Да, преди година и половина, като отидохме, в Гърция нямаше система за международна закрила. Имаше седем души с пагони, които заставаха и режеха. Това беше година и половина, по-късно всичко е различно. При вас всичко е много, много, много по-различно. Затова аз не мога да ви дам също отговор на тази въпрос. И ние заедно с тях работиме, с експерти от целият Европейски сил, с хора, които са работили по 10, 15, 20 години в системата, в тези страни, които вие всички давате като примери. И аз страшно много се надявам, че за това време, които те са тук, тази помощ, която те ще ни окажат, ще ни помогне да направим нашата система още по-добра. Но в интерес на системата, тя не е не тя е много добра. Също така центърът в Пастрогор, който няколко пъти се спомена. Не знам дали някой от вас знае, но това е, само като го открих, това беше център, който нямаше такъв в целия Европейски съюз. Вярно е, че сега там е пренаселено. Вярно е, че слагаме и в коридорите хора, защото искаме тези хора да са на топло, да са на закрито, да могат да изкарат по някакъв начин на зимата. Така че това е отговорът мен на вашите въпроси и той е доста принципен. Благодаря ви. Добре, благодарим ви за отговора. Тук имаше още един въпрос. Акото прво извинявайте всички, защото мой бугарски не е много добър, защото искам, ако може няко да превежде от английски, ако може. Благодаря. Разбирам, тако да моля говорите бугарски, али ето сам. Значи, uh, like, the first question, I guess, and, like, it's, it's for you, actually, um, it's, uh, like, the first one is, like, why are we speaking about, like, legality or illegality of border crossing when, according to, like, the 1951 convention, like, discrimination based on legality or illegality or conversation about it is actually forbidden. And like I just like to know like how, like that's justified. Someone should translate. Yeah. I think someone should translate yeah, because yeah, yeah, okay. if we are going so to speak in English we can talk together. Yeah, okay. Violator. So basically like that's that's the first question in Въпросът е, въпросът е защо говорите за легалност и за нелегалност на иммиграцията? Говориме при пресичането на границата, когато а, според а, конвенцията, от а, конвенцията а, на Обединените нации, а, там резолюция еди кой си номер. А, няма такова понятие. Не казвам ли. Думата е легалност и нелегалност не съм употребил въобще. Въпросът беше по-скоро това, което се визира, че хората, които са дошли на територия на страна подписва конвенцията с цел да търсят закрила, се, освободени от наказателна отговорност за нелегалното преминаване на границата. Мисля, че тази разпоредба визира господин което е залегнало и в Български наказателен кодекс в прословутия член 279 в Алинея 5, която никой не я счита за съществуваща и постоянно се цитира само самия член, основния а, текст на член, но не и параграфите след това. Това беше въпрос на господина. Да, а, аз се спомням, че ви направихте един много хубав напречен анализ на точно това. Какво е понятие биженец, какво е пеклес, какво означава легална, какво нелегално на последните дискусии. А, вижте, всяка държава има закони. Границата има определени места, на които да бъде пресечена. Домата легално нелегално аз не съм потребил и не зная по какъв начин и откъде стигнахте до нея. Но има законно пресечене, законно влизане в България и има влизане по незаконен път. Който не е наказувамо, обаче. Така, значи конвенцията казва, че всеки специфично казва, че всеки криминален акт на нелегално а, пресичане на границата, което обаче е свързано с а, търсенето на закрила на сигурно място, тогава, тогава та, тази криминалност би трябва да отпадне. И това е, а, е дефинитивно казано. Това е нерелевантно. За какво са тогава границите между държавите? А... А... А... Значи, а... Да, става дума за самия член на въпросната конвенция на ОН, която България е подписала. И съответно, конвенциите на ОНЕ би трябвало да имат по-голяма тежест, независимо от това какво е Но В момента Пради много се дискутира, включително има и реакция от страна на Европейския съюз, може би сте чули по телевизията, един от комисарите, който отговаря за правата на хората, изрази позиция по отношение на тази ограда, която се вдига. Но в крайна сметка, нашата страна има закони. Нарушаването на този закон е престъпление. Трябва да прекъсна, не е нарушаване. Пак ще цитирам въпросната линея на члено наказателния кодекс. Това не е нарушаване на закона. А, да. Повтори го, трябва Значи да нарушаването пак. на закона става нерелевантно, ако хората, които нарушават закона, пресичайки грани Добре, не да се Съ... Не е регламенти доста до територията на страната. А... Да, но вие говорите за а, българския закон, а от надбългарския закон има конвенция на ОНЕ. Ама не, дори самия български закон за, за, говори така, за това нещо. Не е нужно да скачаме да. до конвенцията дори. Самия български закон има тази или Do you need translation of this? Mm -hmm. Защо всички мексиканци са нелегални иммигранти в щатите? Реципрочен въпрос. Не. Когато, когато става въпрос за България, неща да стоят така. Когато става въпрос за милионите мексиканци в, в щатите, те са нелегални. Така. А, окей, а... а... okay, нищо. А, ма, като първо, не са бежанци. И като второ... Добре. Uh, малко сложно е с uh, uh, превод на различни реалности. Uh, явно има нужда от uh, интерпретации и преводи на конвенцията. А и Борислав казва и на българския закон. А, извинете, аз въобще не извинете. възнемерявам да, да влизам в тази експертиза, защото не е моята област. Аз, аз изразявам тук по а... като граждана. Може ли нещо да кажа в смисъл? Аз не съм служител на гранична полиция, не съм служител да кажа, на Дирекция и да. иммиграция, не съм да. служител на Министерство на вътрешните работи. Ние говорим за границите на Република България и това е в отговорността на Министерството на вътрешните работи. А, нека, тогава, нека тогава да отговоря. Да не, аз не представлявам тук всички държавни институции. Моля да не ме бъркате с никого. Подчертах в самото начало в какво качество съм тук пред вас. А, така второ. Ние се занимаваме с хората, които са дошли на територията как граждани на трети страни, които са дошли на територията на България, те идат при нас след като са подали молба за получаване на международна закрила. От там започва да действа Държавната агенция за беженците. До този момент, пресечението на държавната граница, по какъв начин са влезе в България, е отговорност на съответните органи на Министерство на вътрешните работи. И моля ви, не очаквайте от мен да бъда компетентен по всички въпроси. <посъщи> it, a... Не, вие говорите за нелегално. Той, <посъщи> той спомена думите нелегално. Аз съм ги употребявал. Значи, Очередно. И а, няма да можем да го изчерпим, но е важно, че констатираме а, тази разминаване в възстояти. Аймса и дете ти са съпроти Благодаря ви. Но това може би може да го направи като дел на мен на дебати, защото сега вървим към приключва. Искам да кажа няколко. Може би трябва все пак да се представя. Аз се казвам и Моза Димитрови, съм психолог и психотерапевт, около мен са моите колеги. Ние работим в един център асет, който се занимава с хора. Преживели травма и изтезания, работили сме и с български граждани, с търсещи убежищи бежанци, откакто сме основани. Неправителствена организация сме и въпросът с травмата. Е нещо, с което се занимаваме много сериозно, също така и с травмата от комунизма. За това сме работили, може би, едни от малкото хора, които са работили сериозно. Да, да, да, вярно е. А сега обаче, мисля, че края на този дебат, на нашия разговор, много ясно показва на какво равнище се намираме. Господин Нидал, извинайте, не ви запомних фамилията, каза много точно, че въпросът, защото нас много ни интересува хуманитарната страна, субективната, доколко тези хора имат достъп до грижи, доколко имат достъп до специализирани грижи. В нашия случай става дума за специализирана, много специализирана работа. Доколко е възможно да идентифицираме между тях тези, които са най-уязвими, доколко е възможно да идентифицираме в един достатъчно ранен етап тези, които са жертви на изтезания, защото съвсем наскоро IRCT публикува един доклад изследователски за жертвите на изтезания в процеса на търсене на убежище, колко те са неразпознати във всичките страни членки, не само в България. Този дебат, който накрая се завърза около границите и другият аспект, този хуманитарен аспект, в който в широк смисъл ние без да осигуряваме храна и подслон, сме включени с предоставянето на такива доста специализирани грижи и работата свързана с идентифицирането, има един правен аспект. Как можем ние, да, ние, за да стъпиме на някаква почва, трябва да можем да зачитаме този правен аспект. И изведнъж, разбира се, че въпросът за, както господина каза, за а, нелегално и легално преминаване, когато говорим за търсещи закрила, е абсолютно нерелевантен. Той не е въпрос на Министерството на вътрешните работи, на специално тълкове на Министерство на вътрешните работи или на гранична полиция. България като страна, страна по конвенцията, означава автоматично, че приема това нещо. В добавка има обща европейска политика за убежището, в която ние също сме страна по силата на договорите, които сме подписани за присъединяване. В общата европейска политика за обеждането има две главни конвенции, които имат, те имат същата сила, конвенцията за приеми, конвенцията за процедурата, те имат същата сила, както националния закон, а в някакви моменти имат по-голяма сила от националния закон. Съдии от българският върховен административен съд постановяват решения връщат на агенцията дела, в които те се позовават български съдия, го пише това в своето решение, се позовава на директивата за прием и казва, че въпросното лице не е било идентифициране. Така че наистина има неща, които са абсолютно нерелевантни, както е нерелевантен въпросът с празните приказки, които се говорят от господата политици националисти, а ние си губиме силите да върху нерелевантните неща и не можем да стъпиме на една здрава почва, от която наистина можем да дебатираме какво има, какво няма, какво липсва, какво можем да направим, как да го направим и с какви средства. Вие бяхте абсолютно прав. Един регион може да вземе много добри пари, за това, че приема бежанци един регион, който да подобри положението на хората, които живеят там. Едно училище, но нито едно българско училище не иска да вземе тези деца като слушатели, обяснявайки, че разбирате ли те не може да бъдат слушатели, че няма у кой да им даде пари. Трябвало непременно да минат през изпити и така нататък, да не навлизам в детайли. Така че, има, има някакви неща, които ние, докато не признаеме всички, не можем да говорим релевантно. Това, това касае държавата. Тази държава е поела тези ангажименти и от тук нататък няма такъв дебат. Повдигането на този дебат означава, че държавата не зачита собствените си, си решения и собствените си правни актове, по които тя е страна и е поела ангажименти. Да, това, това, това стана ясно. А, а това Моята реакция, тази, извинете, беше основана на това, че не може да се очаква от мен да дам отговор на тези въпроси, по които не съм компетентен. Които са извън моята компетенция. И аз не съм тук в тази си роля. Това исках да кажа. От тук нататък вече съм напълно съгласен с вас, но не е обект. Второ, мисля, че но избягахме от същността на темата. Ние, толкова се спомня, бяхме формулирали една тема, която беше доста по-различна. Това не означава, че темата, не сте права или сте темата претърпява, темата претърпява невероятни турбуленции. А, а. А, а, Въпросът за какво следва след благотворителността е достатъчно общ, а ние вече живеем в а, ситуация на подобни турбуленции. Така че а, аз бих казала, че а, много повече са релевантните въпроси, отколкото релевантните отговори в Ситуацията, в която се намираме. Но наистина е важно да поставим, да поставим въпросите. Очертава се къде сме и може би до някъде и какво може да се прави. Аз ви благодаря за това, че участвахте в тази дискусия на всички, които са в аудиторията и особено, разбира се, на нашите панелисти. А, това е за днес. Темата няма да приключи тука. И само а, едно нещо, което наистина, наистина ми се струва много интересно и важно, а, по въпроса за легални и нелегални, а, дали това е релевантен термин, от моята камбанария, да ви кажа нещо, което не се практикува в българските медии, но се практикува в, в медии, например, като Associated Press, в а, техните правила е записано че терминът «нелегални иммигранти» е подвеждащ и за това се използва термина «недокументирани», което на практика показва състоянието, в което те се намират чисто юридически. Докато когато се каже незаконен или нелегален, по този начин се предпоставя криминализиране на съответните лица. Да, да. Но въпросът е, че това е а, така да го завършат, тъй като очевидно могат да бъдат хвърлени много камъни в различните градини, а, дворове, от които е съставено обществото ни, да завършат така с а, тази а, медийна ако съм самокритика. Едно изречение, смисъл, в момента вие <към> се гордеете, че вашите пащи или дядовци, смисъл, са спасили наистина арменци и евреи. В момента э, э, имам бризъв към вас вие така да помагате да, да на хората в нужда, имам преди бежанците, за да вашите деца и внуци да се гордят вас, може би, след 50 години. Благодаря ви. Благодаря ви на всички.